Добър ден на всички! Радваме се, че можем да ви приветстваме с добре дошли на нашата специална програма, с която полагаме началото на седмицата на християнското семейство. В този свят на морален упадък и потъпване на всички ценности, Бог ни е призовал да бъдем благовестители на Неговата свята любов. А това може да правим и чрез нашите семейства. Всички добре знаем, че царицата на дома е майката. Следвайки тази логика, бащата е царят на този дом. Именно върху него ще фокусираме вниманието си през този час. Да, ще поговорим за неговата роля в семейството, за отношението му към съпругата, за важната роля и място, което заема при възпитанието на децата, за осъзнатото му и неосъзнато влияние, което наистина става модел на поведение и оформя детските характери. Ще поговорим за умението на бащата да съчетая в едно строгата възпитателна ръка, която води своите деца в правия път и нежната бащина длан, която нежно води малката ръчица по пътя. Сега ще ви прочетем някои духовни съвети към бащата, подчертаващи важността и значението му в семейството. Думът е Божия наредба. Бог желае семейният кръг, бащи, майки и деца да съществуват в този свят като едно цяло. Щастието в дома не зависи единствено от майката. Бащите има да извършват важна част в това отношение. Съпругът и бащата е главата на семейството. Съпругата очаква от него любов, съчувствие и помощ при възпитанието на децата. И това е правилно. Децата са негови, както и нейни, поради което и двамата са заинтересовани от тяхното благополучие. Децата търсят от бащата подкрепа и напътствие. Бащата трябва да изпълни своя дял, за да направи дума си щастлив. Каквито и да са неговите грижи и безпокойства за работата му, той не бива да допуска те да хвърлят сянка върху неговото семейство. Трябва да влиза в дума си усмихнат и да общува с близките си с приятни и насърчаващи думи. Бащата, като глава на семейството, трябва да не бъде едно пораснало-недисциплинирано дете, но мъж с мъжки характер и обоздани страсти. Той трябва да бъде възпитан в истинската нравственост. И бащата, и майката имат своите задължения. Родителите трябва да проявяват уважение един към друг, а също и любов, ако желаят тези добродетели да се развият от техните деца. Нека мъжът подкрепя жена си със своето съчувствие и постоянна любов. Ако иска да я запази свежа и жизнерадостна, за да бъде слънце за всички, той трябва да ѝ помага да носи товарите на дома. Неговите любезни, изпълнени с любов обноски, ще бъдат за нея ценна подкрепа. А щастието, което той дава, ще донася на собственото му сърце радост и мир». Често бащата пропуска златни случаи, които му дават възможност да общува по-тясно с децата си и да, се към, и да ги превържи към себе си. Когато се върне от работа, от дома, той трябва да прекарва известно време с тях. Бащите трябва да се освободят от своята неправилна представа за достоинство, да се откажат от някое дребно удоволствие, дори от почивка, за да общува с децата, да ги изслушват да им съчувства в техните малки, дребни трудности и проблеми и със здравата връзка на любовта да ги превързва към сърцето си. Така трябва да оказва своето влияние върху техните развиващи си умове, че децата да приемат неговите съвети за святи. Бащата представлява божествения законодател в семейството си. Той е Божий съработник. Той провежда Божиите намерения и изгражда от децата си правилни навици и принципи, давайки им възможност да формират чист и добродетелен характер. Така той трябва да бъде погълнат изцяло от това, което ще даде възможност на децата му да отдават почет не само на земния си родител, но и на своя небесен баща. Всеки, който се е родил на тази земя, има своя биологичен земен баща. Да, обаче, за съжаление, някои бащи не желаят да поемат отговорността на бащенството и остават своите собствени деца. Всички ние обаче имаме един небесен баща, който винаги се грижи за нас. Дори когато ние се пускаме от неговата ръка и го оставяме. Той милее за нас. Той се грижи за всяка наша нужда. Сега ви моля да се изправите и за негова слава да пеем песента Както баща милее за син Както баща милее за син Той Бог помага на всеки един five each caught on кокто бащай но би ни грижи фейфект води камвей чампокой бад анапокнашка кто башта Ще снеме. Ни в царството ни вземе. А сега ще призовем Божието присъствие чрез молитвата на едно дете. Моля Исусе, ти да ни ръководиш. Моля те, ние да разбираме това, което. Читам. ти, че си чуваш винаги молитвите ни. Амин. Може да седнете удобно. Благодаря на Гого за прекрасната молитва. Вие има ли за какво да благодарите на Вашия небесен баща? Обеден съм, че няма да ни стигнат дни и месеци, ако всички започнем да му благодарим. Сега ще имаме възможност всеки един да благодари на Своя небесен баща за всичко, което е направил и ще направи в живота му под формата на дарение. Моля лицата, които са определени да ни съдействат за това. Благодаря ви. Ще ви помоля отново да се изправите, за да благодарим на нашия Бог за всичко, което ни е дал. Благодарим ти, Господи, че си милостив към нас, че ни даде възможност в днешния ден живи и здрави да бъдем на това място. Господи, Благодарим Ти за всички благословени и за това, че не си не оставил никога в нужда, в лишения, в утеснения без Твоята помощ. Молим Те това, което даваме като дарби, Ти да дадеш мъдрост на хората, които са отговорни за тях, да ги разпределят по най-правилния начин, там, където има най-голяма нужда. Ти промисли за всички страдащи, Господи, особено в това тежко време, което е в момента Дай и на нас възможност да бъдем от полза на всички наши ближни. Заради Христа те молим, а не, че сме достойни. Амин. Мили дичица, благодаря ви, че сте тук. Заповядайте отпред. Както разбрахте, а, днес програмата е посветена на бащата. М -м, чудесно се завъртяхте. Супер сте. И по този повод искам да направя а, нещо, което не съм правила до сега, не знам дали ще бъде добър опита ми, да направя едно кратко интервю с вас. Надявам се, че бързо и лесно ще отговорите на моите кратки въпроси. Започвам с най-големият баткото, Гого. Гого, какво е за теб бащата? За мен бащата е приятел. Чудесно. Денеж ще същият въпрос. Какво е за теб таткото? Каква е неговата роля? Какво е за те бащата? Много добър приятел. Много добър приятел. Много добър приятели имате. Добре. Симонка, и към тебе същият въпрос. Какво е за те бащата? Най-добрият баща. Най-добрият баща, Браво! Вивиан, какво е за те бащата? Ами, смях, игра, помага ни в трудностите. Всичко хубаво, нали? Да. Браво. Себастиан, какво е за теб бащата? Ми всичко мага ми и И ще се на работа. Чудесно! Браво! Във всичко помага и после пак отива да работи, което е много полезно. Добре, следващият мой въпрос е какво можеш да направиш за твоя татко? Гого пак започвам да дадеш кураж на останалите. Какво можеш ти да направиш за твоя татко? Аз мога да съм послушен. Чудесен подарък! А Денище, ти какво ще дадеш на твоя татко? Много Любов и много послушание. Което е най-важно, разбира се. Симонка, ти пък какво ще дадеш на твоя татко? Ами... Да е много добър. Да е много добър. Чудесно. Вивиан? Ами... Какво можеш да направиш за твоя татко? като го слушам и като ми каже нещо, да го изпълнявам. Точно така, да бъдете послушни. Най-прекрасният подарък. Себастин, ти имаш ли отговор? Какво можеш да направиш за твоя татко? Ами... Риба голяма. Риба голяма, чудесно. Добре, обръщаме ролите. Какво искате вашите бащи да направят за вас? Гого, какво искаш твоя татко да направи за теб? Аз искам да си играе. Да си играйте чудесно. Ти какво искаш М... татко да направи? Да си играем с играчките. Разбира се, това е много важно. Симонка, твоя е татко? Да си играем. Да си играйте. То най-важно. Маме? А да продължаваме напред да си играем цялото семейство. Добре. Виждам, че е много важна част за вас. Денищче, Денищче. Себастиан, ти какво ли е Лешо отговориш? Ми, много хублгарен с тате. Много хубаво си играете с тати. Искаш ли така да продължавате винаги? Да. Добре. Надявам се, че така ще бъде във всички семейства. И последният ми въпрос е, какво искате в този момент да кажете на своите бащи? Всички бащи на вас да, са тук, те са в залата. Моля ви се да им кажете нещо. Каквото ти идва от душа и от сърце? Че ми е мил. Че ти е мил. Денищ, че е? че много го става? обичам. Чудесно. Ти какво ще кажеш? Ще много го обичам. Разбира се, Вивия, че го обичам с цялото си сърце. Добре ми страхотен подарък. Ти какво ще кажеш на твоя татко? Ми... много обичам те много. Браво. Много благодаря. Наистина се справихте чудесно. Това е нашият първи опит, който според мен беше успешен. А сега можете и имате възможността да изкажете вашите мисли и чувства и чрез песента и стихотворенията, които сте подготвили. Сърце, денонощно Те и двама, за мен си грижат Все, храна, трехи Всичко, всичко Винаги ми дават те И не искам нищо друго, само да съм Добро дете Боже, мили, помогни ми да поразна Аз голям и да мога с добрини Да данася мир и радости този свят е тъй голям и е трудно да се бориш сам. Но с моите мама-татко всичко става лесно, гладко. Благодаря ти, Боже, за това, че си ми подарил най-добрия татко на света. Най-обича моя татко да ме гошка сладко-сладко. Караме се, но и гали, и ми носи портокари. Вече тръпнем двама с батко. Ах, къде се бави татко? Щом се върне на дивана, почва битката голяма. Мама пак челото мръзче. Ало, весело е в къще. Майчицата не се сърди, съдиято ще си ти. Чуйте всички ви сега. Искам нещо да ви кажа и за моя татка да разкажа. Имам си баща, най-добрия на света. Той е най-велик, бил е даже войник. Най-силен той и за мене е герой. Всичко може да направи и с всеки да се справи. Имам си баща, най-добрия на света. Мо... Татко всичко знае, даже как е да играе. Татко ми е най-красив и с него аз съм най-щастлива. Татко най-обичам, аз да го наричам. Имам си баща, най-добрия на света. Искам нещо да ви кажа и за моя татко да разкажа. Имам си баща, най-добрия на света. Седиш до мен и всяка вечер ме прегръщаш. Отрудената ти ръка ме милва всеки път. В очите ти блестят изкрици и обич блика в стаята до Когато вечер се прибираш, къщата започва да ехти, А игрите никога, никога не стигат, за да разбереме кой от двама ни ще победи. Присядам в скута ти да ми разкажеш, от Библията да ми прочетеш как винаги доброто побеждава, как трябва да порасна умен и добър човек. Това си ти. Един добър човек е моя татко. Обсипал с грижи дните си заради мен, но пак не хленчиш и не се оплакваш, защото аз съм Слънцето ти всеки ден. По пътя, може би, ще падам често, но Твоят пример ще ме води като фар. И никога не ще забравя, че Ти за мен дори живота си би дал. През 1989 г. Армения е разтърсена от силно земетресение. Сградите се сгромолясват с един силен, тътен. И всичко се люлее, всичко е толкова неустойчиво. И думат на една съпруга и съпруг също се полюлява напред-назад. Но така или иначе, думата им издържа. И веднага след затихване на земетресението, бащата бързо скача на краката си, хуква навън и се устремява, тичайки към местното училище. Но очите му виждат една страшна картина. Училището е почти срутено до основи. Тогава той изплашен е се устремява към един от ъглите на училището, където сутринта е оставил своят син. И там всичко е порутено. Стърчат от ломки, дъски, панели. И тогава бащата, без да се бави, Започва с ръцете си да отхвърля, каквото може. През това време идват и други хора. И когато виждат какво прави, и когато виждат порутеното училище, те с смъка в сърцата си казват безполезно е, приятелю, надали някой е останал жив след това силно земетресение. Виждайки това училище, което прилича на една руина, надали някоя от дечицата е останало живо. Но бащата, афектиран от техният песимизъм, и поглежда и казва, защо говорите така? Елате, моля ви и ми помогнете да разчистваме заедно. Малко по-късно, идват и пожарникарите. и оглеждайки обстановката, те са съгласни с мнението на хората, които говорят на бащата, че е безполезно да правят каквото и да било, защото надали някой е останал жив. Но бащата продължава. Бащата продължава да работи без да слуша когото и да било. Работи 5 часа, работи 12 часа, Работи 24 часа, работи 36 часа без почивка и най-накрая. Чува гласът на своя син. Татко, знаех, че ще дойдеш, защото ти си ми обещал, че ако някога имам нужда от теб, ти ще бъдеш до мен. 14 от всичките 35 деца, които са били в тази класна стая, останали живи, защото при срутването на сградата панелите направили нещо като клин и децата били запасени. Синко, казал сега бащата на сина си, излизай! Не, татко, отговорил синът. Нека първо да излязат другите деца. Аз ще изляза последен, защото знам, че ти ще ме чакаш. Съзнавам, че тази история наистина е трогателна. Съзнавам, че тя днес в нашите умове и сърца повдига и някои въпроси, например като този. Дали днес, в първите години на 21 век, има такива бащи, дали и днес, в първите години на 21 век, има истински бащи? Дали тези бащи, подобно на този баща в Армения, ще се съгласят винаги и когато и да е да се притечат на помощ на децата си, които са изпаднали в нужда? Дали тези бащи имат силата да направят това? Днес ще говорим за силата на бащата. Татко, не знаеш, но сега аз те наблюдавам. Гледам нещата, които правиш. Гледам начина, по който се отнасяш към хората. Начина, по който се отнасяш към мен, майка ми и сестра ми. Начина, по който живееш живота си, оказва голямо влияние и върху моя. Когато дойде време да избера професията си и да се изгрижа за семейството си, твоят начин на работа ще бъде в умън. Времето, което прекарваш с мен, дори и да правиш нещо глупаво, ще ми даде чувство на сигурност. Ще има моменти в моя живот, когато ще ми е трудно да бъда честен и може да не съм сигурен какво да направя. Но аз ще си спомня как ти заставаш за това, което е правилно въпреки, че можеше да се измъкнеш. Някой от изборите, които ти правиш, и аз ще направя. Моля те, не се страхувай да ни покажеш паденията и провалите си. Аз ще се уча от тях. Татко, слушаш ли ме? Наблюдавам те. Гледам дали наистина вярваш в това, което казваш за Бог. Имам нужда от помощта ти, за да ми покажеш пътя. Покажи ми как да живея живот, който не е сигурен, но е добър. Аз те гледам, татко, всеки ден. Ти ме учиш как да живея, независимо дали го знаеш или не. Има една истина. Една истина, която всеки баща обязателно трябва да знае. Бащи, бащи, които сте тук, вашите деца ви наблюдават постоянно. Вашите деца са впили погледа си във вас. И търсят да намерят истинският баща. Бащи в сърцето на всяко дете лежиш в силното желание да бъде прието и да бъде подкрепено от вас. Запомнете това. Той е много важно. Вие сте много важна част от живота на детето си. Всяко дете иска да има до себе си баща, който също времено да бъде и негов закрилник, баща, който същевременно да бъде и свещенникът, ако щете в дума, баща, който да бъде водач, баща, който да бъде помощник, но и баща, който да бъде приятел. Това лежи дълбоко в сърцето на всяко дете. Обикновено един любящ баща се стреми да има позитивни отношения със своето дете или със своите деца. Да общува ефективно с тях. Да бъде част от неговото ежедневие. И разбира се, това изгражда връзката баща и син или баща и дъщеря, баща и деца. Но за съжаление, Днес се наблюдава едно явление, което никак не е положително, за който и да било от нас и особено за нас, бащите. Защото бащите, показва реалността, за съжаление, стават все по-заети и по-заети. Защото бащите все по-малко и по-малко време започват да отделят на децата си. Защото по-малко и по-малко общуват с тях и по-малко и по-слабо ги познават. Бащи, предизвиквам ви да се замислите. Искате ли децата ви един ден да имат по-добри академични постижения? Кой баща не иска това, нали? Искате ли един ден децата ви да осъзнават по-ясно своята полова идентичност? Искате ли един ден децата ви да имат по-добро емоционално и морално развитие, и да се проявяват като истински граждани на обществото, в което живеем, и като истински бъдещи църковни членове, носители на факела на истината. Днес има много бащи, които вземат на службата и ролята, която имат в своето семейство. Но има и пасивни бащи, има и нехайни бащи, които не мислят чак толкова за потомството си. Но това не е Божията воля за тях. И аз искам да ви попитам, знаете ли, коя е Божията воля за бащата? Ще прочета нещо, което е записано в страниците на Свещеното Писание. Бития 18 глава, където в 17 до 19 стихове четем Божиите думи към Аврам, бащата на вярата, бащата на еврейският народ. Там Бог казва, да скрие ли пита той от Авраам това, което ще сторя, тъй като Авраам ще стане велики силен народ и чрез него ще благословя всички народи на земята. Защото съм го избрал, за да заповядва на синовете си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правди и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него. Каква е Божията воля за бащите? За какво Бог е избрал бащите? С каква отговорност ги натоварва? Бащи, съзнавате ли, че колкото повече се съобразяваме с Божията воля, толкова по-удовлетворяващо е преживяването ни като бащи, като съпрузи, като Божии деца? Този баща, който стои на мястото си в дома, може да осигури наистина едно разумно ръководство, духовна храна да дава, благополучие да дава, любов да дава на децата си, но само този, който стои в дома разумно. Липсващият баща обаче допринася за една продължителна и остра, мога да кажа, болка в душите и сърцата на децата, която със сигурност се отразява негативно на бъдещето им. Доктор Арманд Ничоли от, Уни, от университета Харвард казва следното. Ако изобщо някой фактор влияе върху развитието на характер и емоционалната стабилност на един човек, то това е качеството на взаимоотношенията, които той или тя са преживели като деца с двамата родители. Да, бихме казали ние. Родителите не само дават биологичен живот на децата си, Родителите именно са тези, и бащата включително, които оформят моралният образ и характер на своите деца. Много тинейджери днес споделят, че бащите им нямат време за тях. Много тинейджери днес споделят, че не се чувстват обичани, ценени и свързани с баща си. Много тинейджери разбират, че баща им няма време за тях че баща им пренебрегва общуването. Или пък когато общува с тях, обязателно им чете конско. Но децата нямат нужда от конско. Те нямат нужда от четене на морал, толкова колкото имат нужда от близки и смислени взаимоотношения с бащите си, със силната част в своето семейство имат нужда да бъдат забелязани, имат нужда да бъдат приемани от тях, имат нужда, имат нужда от принадлежност. В този свят живеят милиони деца, които в един момент наистина остават без бащи. Някои никога не са имали бащи. Случва се така, че много бащи извършват някаква военна мисия, да кажем, в друга държава и никога не се завръщат после по домовете си. Наскоро имаше един такъв случай, един български рейнджър от Френският легион, и сигурно вие знаете всички, не се завърна в своя дом. Други бащи се завръщат в домовете си, обаче те се завръщат, преуморени от труда, който са упражнявали, претрепани от работа. И когато се завърнат в домовете си, те нямат време за децата, нямат време и за съпругата си. Що за дом е такъв дом? Помислете, ако това постоянно се проявява, ако това постоянно се практикува, ако това постоянно се случва, има и такива бащи, които се завръщат в своите домове, но са индиферентни към своите деца. Сядат пред телевизора, сядат пред компютъра и виртуално отсъстват умствено за децата си какво бихме очаквали в такъв момент, подобно отсъствие никога не остава без последици, разбира се, отрицателни последици. Днес експертите по въпросите на поведението посочват, че липсващият или нехаен баща е основната причина за многото социални и личностни проблеми на децата. И тук искам да ви цитирам един друг доктор, и това е доктор Кен Камфилд. Той е президент на Националния център за бащи в Съединените американски щати, който докладва, че във своето проучване открил, открил следното. Твърде голям брой бащи изоставят децата си не само физически, но и емоционално и духовно. И когато такива бащи оставят децата си не само физически, но не се грижат за тях, за техният емоционален и духовен свят и живот, то тогава подобни деца стават уязвими. Биологично именно бащата определя пола на новороденото, нали? Но ако бащата спре до тук, ще направи голяма грешка. Ако той в последствие не играе активна роля в живота на своето дете и по принцип живота на семейството си, тогава детето е склонно да чувства една полова неопределеност и едно объркване в следващия етап от неговото развитие. Обратно, децата, чието бащи са активни. Децата, чието бащи са свързани с тях, израстват в младежи и възрастни хора, които притежават капацитета да осъществяват велики планове в подходящи действия. Тези бащи влияят и на себе представата на децата им. Децата им вярват, че са важни, защото техният баща им го е казал. Колко важно е да казваме на децата, че са важни. Такива деца са способни в бъдеще да вземат, разбира се, и съдбоносни решения. Решения, които ще определят живота на цяло едно общество, на целия свят, ако искате. И ние за това сме в това положение. Ето какво казва още доктор Кен Канфилд. Според него, липсата на бащинство води до следните социални проблеми. Първо, висока степен на непосещаемост на училище. Много деца, които нямат родителски контрол. И разбира се, тук в частност говорим за бащинския контрол. Кръжкат от училище, не ходят на училище, не желаят да посещават училище. Второ, тенденция за живот под нивото на бедността. Трето, прибавяне към списъци с хора за социални помощи. Не са научени да работят и чакат някои да ги става. Четвърто – ранни бракове. Пето – извън брашни деца. Шесто – голям брой разводи. Седмо – увеличаваща се престъпност. Осмо – силна употреба на алкохол и наркотици. Когато обаче бащите участват в живота на децата си, се наблюдават следните положителни резултати. На първо място увеличена интелектуална способност. Положителен пример на второ място за децата. На трето място децата получават по-добър происход. Четвърто – по-добро етническо и културно наследство за тях и разбиране на мястото им в семейната структура. На следващото място – по-ясни възможности за започване на работа. После – материалните средства се оставят на децата. И не на последно място – повлява се и начина по който тези деца един ден ще се грижат за собствените си деца и ще възпитават положително собствените си деца. Проучването си доктор Кен Канфилд открива и нещо още интересно. Той открил, че 38% от затворниците са имали дядо, баща, чичо или братовчет, които някога също са били в затвора. А 80% от тях били повлияни от факта, че фигурата на баща им не присъствала в техния дом. Разбира се, има и семейства без бащи, които успяват да се организират, да се структурират. Има семейства, където детето отраснало без баща, но последствие става един добър член на обществото, понякога става добър християнин. Структурира собствено семейство, успешно се развива семейният живот. Има и такива семейства. Но... Колко по-различно е, колко по-лесна ще бъде тази задача и по-приятна, когато бащата е силна, когато бащата е динамична фигура, присъстваща ежедневно в живота на децата си. По принцип, родителите, особено бащите, са пример и за Бога. И на нас това, надявам се, ни е предално ясно. Всъщност силата да бъдеш правилният пример идва от Бога. И когато бащата е силен... Не той е силният, а Бог е силният, който участва в Неговия живот. Бог е силният, който го прави силен баща. Бог чрез духа си помага на земните бащи да му сътрудничат в възпитанието и израстването на децата им за неговото царство. Съвсем скорошни проучвания показват, че има съществено съотношение между начина по който детето възприема бащата и Бога. И това не може да ни доведе до следният въпрос. Като бащи да се запитаме, какъв тип баща съм аз? мило дете, искам с мен да бъдеш ти и завинах и из с небето. Искаш ли да бъдеш там, вярвай силно в Исус, знай, че нежно обича в Тебо. Тво Исус ми казва днес Ще върви с Тебе И с мама в небе Ти и аз сме щастливи Щом Исус върви с нас Тъй ще бъдем тате в небе Страшно е в този свят, бурит ласка те от вред, но когато сам Бог те закриля, Тихотни, що се не що мису се обещал, сте писмама, ще в небе. Мили, тате, ще слушам какво Исус ми казва днес. Ще вървиме с Тебе и с мама в небе. Ти, и аз сме щастливи, що Исус върви с нас, тъй ще бъдем. Да в небе. Тъй ще бъдем всички в небе. Амин. Какъв тип баща съм аз? Преди всичко бащата трябва да ръководи и да подкрепя своето дете, нали? За детето си бащата трябва да бъде закрилник, водач, учител, свещенник, както казахме в началото. Трябва да бъде и негов приятел. А това е едно от най-ценните неща. Бащата да се сприятели с детето си. И да чува после от неговите уста. И това да случи в ушите му като най-сладка мелодия. Татко, аз те обичам. Най-много от всичко обичам, тати. В посланието си до Ефесяните 6 глава, 4 стих, апостол Павел казва, и вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне. Коментара към този текст е от религиозната писателка Елън Уайт, която в книгата си постъпките на великия лекар заявява. Бащи, не обесърчавайте децата си. Съчетавайте обич с авторитет, доброта и съчувствие с твърда строгост. Отдавайте част от свободното си време на децата си. Опознайте ги. Свържете се с тях в работа и спорт. Изпечелете тяхното доверие. Подържайте приятелство с тях. Особено с вашите синове. По този начин... Ще бъдете силно влияние за добро. Като бащи ние много добре знаем, че децата ни в един определен момент се учат да се сприятеляват с другите. Търсят да се свържват в добри приятелства с себеподобни. Момчета в началото с момчета, момичета с момичета, а после идва времето, когато и момчета и момичета се свързват, за да бъдат приятели. И след време, да образуват семейства. И точно тук всеки баща може да бъде от голяма полза за детето си. Как можем да се запитаме ние? Като разговаря с детето си по тези важни въпроси. И аз ви питам бащи, имате ли време да разговаряте с децата си по тези важни въпроси, касаещи приятелството, касаещи дружбата, общуването с себеподобните, подобните, любовта, толкова много въпроси са, които могат да се породат в ума на едно дете. Толкова много са въпросите, на които ние трябва да отговорим като родители, като бащи. Тези бащи, които отглеждат дъщери, защото има и такива, и те са мнозина, ще направят добре да утвърждават, като се стараят да утвърждават правилно тяхната уникалност и женственост, нека така да се изразя. И защо? Защото дъщеря, която не е получавала такова утвърждаване на своята уникалност, на своята женственост, последствие може да стане любовчика и да търси любов в други мъже. Библията казва, че бащите трябва да предават сърателно и принципите на Божието Слово на своите деца. И ако трябва да прочетем в Свещеното Писание, книгата вторзаконие Бог заявява чрез Моисей, в Турзакония и там, 6 -та глава, 6 и 7 стихове. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат сърцето ти. И на тях да учиш прилежно децата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Тези думи, които Бог ни заповядва. Това са думите, на които трябва да учим собствените си деца. И на какво всъщност да учим децата си? Ами на това кой и какъв е Бог, нали? Какво е Бог за нас? Какво е направил за нас? Но ние трябва да учим децата си на това кое е добро и кое е зло. Нека да учим децата си на това да се отнасят положително или позитивно към другите. Да не прибягват до физически насилия. Когато се изпречи най-малката трудност пред тях или егоизмът им експлодира вътре в тях. Да говорят положително за другите, да търсят доброто в тях, а не лошото. Да ги учим на уважение, да ги учим на честност разбира се, да ги учим на щедрост, на служене на другите, на благодарност, на прощение. В числа 6 глава намираме също нещо много интересно, което касае бащите. Числа 6 глава, стих 24 до 26. Ще започна даже от 22. Господ говори още на Моисей. Кажи на Арон и на синовете му, така да благославяте израилтяните, като им говорите. Господ да те благослови и да те опази. Господ да усяе с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Бащи, благославите децата си. Колко красиво нещо е да благославиш децата си. Избирайте подходящи моменти, подходящи поводи, когато просто ще полагате ръцете си върху главичките на вашите синове и дъщери и ще ги благославите с подобна молитва, защото това е Божията воля. Не забравяйте също така и да утвърждавате децата си. Вижте самият Бог, той имаше един син, когато изпрати в този свят. Който дойде в този свят, за да ни научи на любовта. И Бог много обичаше сина си. Това проличава от много текстове в Свещеното Писание. Но ето един ярък пример в това отношение. Момента в който Христос се кръщава в водите на река Йордан. Когато излезе от, от водите на река Йордан, се чу глас от небето. това беше гласът на Неговия Отец, който каза, Този е моят възлюбен син когато е моето благоволение. Като бащи ние наистина трябва да доказваме на децата си, както насаме, така и публично без да се притесняваме, колко важни са те за нас. Да им казваме колко силно ги обичаме. Да им казваме, че те са толкова ценни за нас. Да им казваме това и без повод, и с повод. Разбира се, освен всички тези неща, бащите не трябва да забравят и дисциплинирането. Защото иначе казваме често, детето ни се качи на главите. Когато говорим за дисциплинирането, ние трябва да се зададем въпроса, как един баща трябва да дисциплинира своето дете. Социологичните проучвания ни помагат да разберем, че има четири стила на родителско дисциплиниране. Кои са тези четири стил? Първият от тях е снисходителният стил. Така го наричат специалистите. Това е стил, който осигурява една силна подкрепа, но при който стил има слаб контрол. И в една такава позиция, тетето разчитайки на подобна толерантност, става импулсивно и в края на краищата чака за възнаграждението на утрешния ден. Днес ще ми, на утре какво става? Утре какво трябва да очаквам? Утре какво ще ми подариш? Утре какво ще ми дадеш? Една силна подкрепа при снисходителният стил на родителско дисциплиниране, но слаб контрол. Вторият стил, за който говорят специалистите, това е авторитарният стил. Тук се получава точно обратното. Имаме слаба подкрепа, но един много силен контрол. Строг контрол. Това довежда най-често до възпротивяване и отхвърляне ценностите на родителите. И ако забелязвате в обществото ни е пълно с такива деца, които изобщо не зачитат родителите си, но не зачитат и другите. Третият стил е пренебрежителният стил. При този стил се наблюдава едновременно и слаба подкрепа и слаб контрол. Логично е да мислим тук и да смятаме тук, че децата са изпуснати. Това са изпуснати деца. И защо? защото имат дълбоки емоционални проблеми, свързани с безразличието преди всичко, което са преживяли някога. В рамките на своето семейство, в рамките на дома си. Четвъртият стил е авторитетният стил. При него родителите упражняват както силна подкрепа, така и силен контрол. Тук се поставят ясни стандарти и очакванията са за едно зряло поведение. С децата се разговаря като с възрастни, те се насърчават да бъдат независими, да бъдат отговорни, а правилата се обясняват в една... Забележете това. Топла домашна атмосфера. Топла. Мнението на децата винаги се изслушва. Чувствата им се уважават, разбира се. Деца, израснали в семейства с авторитетен стил на ръководство и на дисциплиниране, обикновено имат силна ценност на система. Здрава ценност на система. Имат морални ценности и го устояват. При това, често такива ще видите, че са загрижени и за живота и здравето на другите около тях. И другите хора ги интересуват. Когато тези четири стила на родителство смятате, че е най-добър? Кой е най-много наподобяваш начина по който Бог сам се отнася към нас? Мисля, че няма спор, нали? Това е четвъртият стил, стил номер 4. или авторитетният стил на дисциплиниране. Единствено този стил на родители истински представя стила на Бога. И какъв е стила на Бога? Ето какъв е стилът на Бога. Той е ориентиран към насърчаване, към любов, но в същото време към израстване на личността. Има насърчение, има любов, но никога не се забравя, тази личност трябва да расте, постоянно да расте. Използвайки този стил на ръководство в нашите домове, ние ще дадем възможност на децата си да видят истинският образ на Бога. Ще го направим. Защото ако само говорим, ако само теоретично изразяваме нещата, но на практика нищо не се получава, тогава какво толкова сме извършили? Разбира се, без Божията сила и ръководство ние не можем да сторим нищо, ето защо трябва решително да застанем на Божия страна. Ето защо трябва решително да се изправим пред Бога. Да се сътрудничим с този, който не познава никакво поражение. Неслучайно апостол Петър заявява в своето първо послание, 5 глава, 7 стих. Възложете всяка грижа на него, защото той се грижи за вас. Питам ви, бащи, можем ли да разчитаме на този, който се грижи за всяка една от нашите нощи? Този, който наистина е близо всеки път до нас. Нека не забравяме, че Той е отец на всички човешки семейства. Нека не забравяме, че за Него на практика няма нищо невъзможно, дори най-трудни и неразрешими проблеми и ситуации Той може да разреши. Нека не забравяме, че единствено чрез Неговата сила, ние като бащи също можем да имаме сила. Сила да възпитаваме, сила да ръководим, сила да мотивираме, сила да обичаме. В Евангелието от Лука, 15 глава, от 11 до 24 стих, ще прочитем следните, следната история. Лука, 15 глава, 11 до 24. Някой си човек имаше двама сина. и по-младият от тях каза на баща си, Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имот. И не след много дни, по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити срошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си каза, Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад, ще стана да отида при баща си и ще му кажа, Татко, съгреших против небето и пред теб. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч баща му го видя смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза, Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата каза на слугите си, бързо изнесете най-хубавата премяна и го облечете. И сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарите огоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. Обикновенно наричаме тази история, историята за блудния син. Но знаете ли какво означава това блуден? Какво означава блуден? За блуда. Ако потърсим в речникът, той ни дава две различни определения на тази дума. Първо, блуден е разточителен, безразсъден, но и преизобилен, богат. Това ни обяснява речник. Някога замислили ли сте се, брати и сестри, че всъщност това не е само история за блудният син, който прехосал наследството си. Но по-скоро е историята за щедрият баща, който презобилно дарявал любовта си. Включително и на сина си, разбира се. Да, Бог наистина е призобилният ни баща, който винаги ни е давал и давал повече отколкото сме осъзнавани някога. Защото той на практика даде всичко, цялото небе, в лицето на своя син Исус Христос за падналото, за отделеното от него, за погиващото човечество. Можеше ли, питам ви, да направи нещо повече? Обръщам се отново към бащите, защото днес говорим специално за бащата. Бащи, нека вземем за пример този пример на великият ни баща в небето. Пример за любов, пример за милост, Пример за жертвоготовност за децата си. Нека цели насочено и с вяра следваме този пример до времето на обновлението на всичко, когато с надежда очакваме заедно с нашите деца да бъдем в вечното му царство. Искате ли бащи да приживеем това? Ако искате, много моля тези, които са бащи. Нека да дойдат тук отпред... Защото искам заедно да се помолим с една специална молитва. Бащи, тези, които можете, елате тук отпред. Елате, за да отправим погледа си за сетен път нагоре към Бог. Елате, да погледнем заедно нагоре към небето. Елате, млади и стари, бащи, които имате едно, две или повече деца. Бащи, които имате момчета или момичета. Бащи, които имате големи деца, вече на по 50 или 60 години. Елате, тук отпред, моля ви. Защото искам да се помолим с една специална молитва на Бога. Можете да се качите, от кой, който, на когото му е възможно и по-нагоре. Всички останали бащи, които не могат да дойдат Нека да се изправят, нека и църквата да се изправи и да се помолим с една специална молитва. Велики исламни небесни наш татко, ти, който ни учиш на бащинство, на едно любящо, истинско, едно жертвоготомно бащинство. На теб да бъде поклон и хвала, величие и слава сега и завинаги. Ние съзнаваме, че отделени от теб не можем да сторим нищо, татко. И за всички, които сега са дошли тук и които са се изправили бидейки бащи, повдигаме очите си нагоре към небето, за да те помолим. Благослови ни като бащи. Подари ни сила, дай ни вяра, смирение, мъдрост, Научи ни как да възпитаваме децата си. Така че един ден, когато ти дойдеш да ги поднесем в твоите ръце и да кажем, ето аз и децата, които си ми дал. Боже, много те моля да благословиш всяко семейство и да помогнеш на мъжа в семейството, на жената и на децата, да бъдат твои сега и вовеки. Моля ти се, Господи, нека това, което сме правили като грешки до този момент като бащи, и да не го отчиташ като факт. Моля те, помогни ни да изповядаме своите грешки пред теб. И да искаме от теб нови сили, да искаме от теб нова любов, да искаме от теб нова милост, да искаме от теб ново разбиране, за да можем наистина да живеем с децата си в един синхрон, такъв какъвто е небесният синхрон. Много те моля в този момент да положиш ръката си святата си и мощна десница върху главата на всеки един от тук присъстващите бащи, върху всяко едно семейство и да излезе своите изобилни благословения. Нека всичко, което и за бъдеще ще правим, да бъде винаги с стремежа да прославяме Теп, велики и славни Боже, в името на Исус те моля. Амин. Благодаря на бащите, благодаря на семействата, благодаря на всички вас, в края нашата програма ще завърши с една обща хорова песен. надяваме през този час да сме успяли да докоснем вашите сърца. Винаги помнете, че Бог ви е подарил привилегията и отговорността на бащенството, което ако развивате и управлявате добре, неминумо един ден ще се радвате на плодовете на труда си, когато пред вас стоят вече порасналите ви деца, превърнали се в истински достойни личности. И дано наистина. Един ден всички ние, бащи, майки, деца, приятели, да се поздравим горе в вечната родина, която нашия небесен баща е приготвил за всички нас. Това беше края на нашата програма. Знам, че не искате да свършва. Сега... Но следващата събота, 18 февруари, програмите ни посветени на семейството продължават. Програмата, която ще започне от 11.15, другата събота, носи заглавието «Илия говори на семействата», а вечерта от 18 часа темата е озаглавена за духовното родителство. Сърдечно ви каним всички, поканете и ваши приятели. Сега има нещо специално за всички бащи, които са тук. На изхода ще получат малка картичка с много ценни съвети. Ако я е прочетем, осмислим и запечатаме в сърцата си, със сигурност ще станем по-добри бащи. Благословена събота ви пожелаваме от сърце. Довиждане! Довиждане. До нови срещи!